אוקיי, okay, uh, אני מזכיר שאנחנו uh, התחלנו לימוד עבור uh, שבע קהילות בגלות uh, ב' וג', ואנחנו עוברים כל שבת, קהילה אחת, ומסתכלים מה קרה שם ומה היום רוצה ללמד אותנו בימים שלנו. אז היום זה קהילת רביעי. וזו קהילה בשם תיאטירה, ולכל קהילה אנחנו נתנו שם של המסר שבעצם מסביר או מתאר את הנושא מרכזי שבעצם אלוהים דרך יוחנן היה רוצה להעביר לקהילה. ואנחנו היום נדבר בנושא הזה של קהילת תיאטיר, אנחנו נדבר היום על רוח איזבל. רוח איזבל. בואו נפתח לגלות פרק ב', לגלות פרק ב'. אנחנו נסתכל היום בקצרה, אני פשוט עבדתי על כמה דברים. Uh, okay. לדבר קצת, ללמוד קצת על הרוח הזאת של איזבל, איך זה פועל איזבל, הדגש זה איזבל, איזבל, איזבל. ואנחנו נסתכל איך זה פועל היום בעולם, בין המאמינים, איך זה הורס יחסים, ואיך זה יכול להשפיע גם בקהילה, ואיך זה פועל גם ב... כנסייה היום בעולם. אני אקרא רק שלושה פסוקים, מ-18 עד 20, פרק ב', 18 עד 20. ולמלך קהל תיאטירה כתוב, כה אמר בן האלוהים, אשר עיניו כלבת אש ומרגלותך, כי אין נחושת כלה. ידעתי את מעשיך ואהבתיך ואמונתיך ועבודתך וסבלך וכי מעשיך האחרונים רבים הם מן השלישונים. אף מעט יש לי עליך כי תניח את האישה איזאבל האומרת כי היא נביאה ללמד ולטעות את העבדי לזנות ולאכול זבחי אללים. אמן. Uh, קודם כל אני רוצה שנשים לב לפני שאנחנו נסתכל uh, על uh, כמה דברים בבעיה uh, הזאת שהייתה שמה בעצם שיש היום בעולם, אני רוצה להסתכל על זה איך ישוע פה עצמו, כתוב בן אלוהים, מדבר על עצמו כבן אלוהים, איך הוא פונה אליהם ואיך הוא מדבר על עצמו. ו... אנחנו רואים שבעיניים שלו, בעיניים שלו כאילו רואים את האש. אני חושב שלכל קהילה שהוא דיבר קצת על עצמו, או התחיל את המכתב שלו, לקהילה, הוא היה נותן רמז כאן איך קהילה הייתה צריכה לחיות. כי בעצם הוא לא רק מוכיח, הוא כן מעודד את הקהילה, הוא כן מדבר על דברים טובים שהם עשו, אבל הוא גם מדבר ומוכיח אותה. ובעצם מביא את התיקונים. כי למה? כי הוא רוצה שהם בעצם אה, יהיו שלימים. והוא מדבר על עצמו, הוא אומר פה, אנחנו רואים, ש, אה, רואים אותו עם העיניים כלפד אש, שיש בתוך העיניים שלו, רואים אש, רואים אור. עכשיו, אנחנו יודעים שממילוי של לב, מדבר הפה בעצם שלנו, כן? וגם אומרים שהחלון לנפש זה עיניים. כלומר, מה שבגוף שלי, מה שממלא את הגוף שלי זה מה שיוצא מהביניים שלי. והרבה פעמים אפשר לראות, אני כבן אדם, אין מצב רוח או עצוב, אז רואים שמה שקורה בתוך הגוף שלי, מה שקורה בתוך הנשמה שלי, בפנים. או שהוא בא שמח, אנחנו יודעים שנראה לי משהו קרה טוב, ואז זה משמח אותו, אז הוא את זה בעיניים. כלומר, ישוע זה רק, לא רק בעיניים שלו היה אש, כל הגוף שלו, שלו בעצם היה באור. ואז כתוצאה, כבילוי, אנחנו רואים שזה יצא גם בעיניים שלו. אני רוצה להגיד ש... איך uh, שבן אדם מסתכל על הדברים, איך שהוא רואה את הדברים, בעצם ההשקפות שלו, איך הוא רואה את הדברים, איך הוא מתאר את הדברים, זה בעצם מדובר הרבה עליו, מדובר על הפנימיות שלו. והרבה פעמים אנחנו רואים היום איך מאמינים, uh, מתחילים להסתכל על הדברים uh, כמו שהעולם הזה. וזה גם מדבר על הערכים פנימיים שיש בתוך הבן אדם. כלומר, איך בן אדם מסתכל על הדברים, זה מה שיש בתוך הנפש שלו. והאם ישוע הוא הראש של הגוף? אז מי זה גוף? אנחנו, נכון? ישוע בראש ואנחנו הגוף שלנו. אז בעצם איך הגוף שלו מתמלא פה בארץ? ככה הראו את המשיח, את הפנים שלו. כמו שדיברנו, המילוי מבפנים אפשר לראות בפנים ובעיניים. כלומר, בנו תלוי איך העם שלנו יסתכל על ישוע ויגיד משהו עליו, איך הוא, מי הוא, זה תלוי בגוף, זה תלוי בנו, בגוף המשיח, איך אנחנו מתמלאים, או בדברים שאנחנו מתמלאים, זה יצא ויצייר את הפנים של המשיח. ו... אנחנו רוצים שהעם שלנו כמובן הם יראו, יסתכלו על המשיח כרב יהודי, כמשיח של יהודים, בגלל זה אנחנו מתמלאים את עצמנו, את הגוף, עם לימוד משיחי, עם לימוד יהודים, חגים, תרבות, כמו שמדובר היום גם בפרשת השבוע. אז מאוד חשוב, במה אנחנו מתמלאים? ככה אנחנו מציגים את הפנים של המשיח. עכשיו, הוא כותב להם והוא אומר שאני יודע את אהבתיך, אני יודע את מעשיך, הוא אומר להם דברים טובים ומעשים טובים שהם עשו, אבל הוא אומר, חבר'ה, זה לא מספיק. כלומר, זה לא מספיק רק להיות מאמין טוב ומעשים טובים. צריך שתהיה כאן איזושהי תגובה לחטא ודברים רעים בעולם הזה. זה לא מספיק. פשוט לבוא ולבסר על בשורה, על משיר ופשוט להגיד כמו שאומרים על מעשה טוב או הבשורה הטובה, כן? וחדשות טובות כמו שאנחנו אומרים, כן? כי היום מקבלים את הכל. אני הרבה פעמים כשאני במונית ונושא לעבודה הנהגים שלי הם מוסלמים ואנחנו הרבה פעמים מדברים על דעת מדברים על משיח, הם כולם מקבלים את ישועו, הם כולם מקבלים אותו כנביא, ואם אנחנו רק נדבר על טוב, אז כולם יסכימו, כי אולם היום זה מפובל לקבל הכל. טוב, יהודים, מוסלמים, דת הזאת, דת הזאת, הכל בסדר. אבל מה ההבדל? ההבדל שאנחנו מראים לעולם הזה, מה רע? כי בנאדם, הכל מתקבל כטוב. אבל אם אנחנו נשתוק, ולא נדבר על חטא, ולא ניתן איזושהי נכונה לגבי חטא, ונהיה, כמו שאומרים, אה, סבלוני? סבלני. סבלני? טולרנטי, כן? סבלנים. ישוע אומר, זה לא מספיק רק לעשות ועשים טובים, וגם צריך להוכיח את החטא. צריך להוציא את החטא לאור. צריך להגיד לעולם מה שחור. אמרת מה לבן, אבל אם אתה לא תגיד מה שחור, גם שחור יהיה לבן בשבילנו. כי הם מאמינים, אנחנו צריכים לא רק לדבר על האמת כאור, אלא אנחנו צריכים לדבר על האמת גם שהוא מראה מה זה רע ומה זה חושך. גם חברים, שהוא מעודד אותם ואומר שאתם עושים מעשים טובים, אבל יש זה, יש זה ויש זה, זה מדבר לי שלשרת את האדון זה טוב, אבל אנחנו צריכים לשכוח, לא לשכוח, לעבוד על האופי שלנו, על הפנימיות שלנו, אוקיי? Okay? אז לא רק לשרת את הדור אלא גם לתקן את הדברים שיש מבפנים. <מח> אוקיי, okay. עכשיו למה כל הזה דיברתי לפני הרוח איזבל? כי בעצם כל, כל הבעיות האלה שהוא מדבר עליהן הם מפריעים לקהילה להיות שלמים ולהיכנס לשלמות הזאת. אז כמו שדיברנו להיות להציג את הגוף המשיח נכון, להתמלא באדון, לבדוק מה שיש לנו בפנים ולתקן את זה, יש דברים שמסצילים. ואחד מהדברים שהיה שם, גם פה אנחנו רואים, זה האישה הזאת אי סבל, קצת נדבר עליה. יש גם הלוח הזאת שפשוט נמשכה לעבוד ולאכול בתוך הרבה אנשים וגם בין המאמינים. עכשיו, זאת האישה, לא יהודייה, גוי, של המלך אף אף. הוא היה מלך ישראלי. זה היה שתי המלכויות בזמנו, בזמן הזה כבר, של ישראל ושל מותה. אז הוא היה מלך של ישראל. הוא לקח אותה כאישה. ומדרש אומר שהיא הייתה אחת מארבעה נשים של הגויים, מהגויים, הכי רעה. אחת מארבעה הכי רעה. ובעצם <coughs> הפעולה של הדבר המרכזי שאנחנו יודעים, וגם אנחנו קראנו פה, ומשהו גם מדרש מדבר על זה, שהיא היה משפיעה על המלך, ובעצם גם על העם, כדי uh, לעזוב את... אל חי ולהשתחוות אלילים אחרים. זה היה דבר מרכזי וזה איכשהו מתארים ומדברים עליה. גם שמעתי בכנסיות שמדברים עליה כרוח של, אני לא יודע בעברית, אבל פמיניזם. שליטה על גברים. שליטה על גברים. Okay. יש פמיניזם? Okay. רוח של פמיניזם, okay. uh, גם מדברים על זה, גם מדברים ש... Uh, זה בעצם הרוח שמתאר או מדבר עליה, יש כן, שליטה על גברים, uh, אבל זה לא שליטה על גברים כדי לעזור לגברים, זה שליטה על גברים כדי לעשות מה שהם uh, רוצות, אוקיי? Okay? זה שני דברים מרכזיים שמדברים, uh, שבאים ללימוד או לרוח של איזם. אבל אני רוצה לקחת ארבע דברים Uh, ובעצם לדבר קצת לעומק על עוד דברים שמתאר את הבעיה של רוח איזבן ואיך זה יכול להשפיע גם עליהם. Uh, אנחנו לא נקרא, אבל בראשונה של ספר מלאכים, בפרק 21, אם אני לא טועה, uh, יש סיפור uh, של מלך אחיו שהוא רצה uh, לקחת קרן של הבחור בשם נבות. הוא היה גר על ידו, ואחיו מאוד אהב את הכרם שלו, הוא רצה לקחת את הכרם שלו. ואז הוא בא אליו ואומר, תן את הכרם שלך, אני אתן לך משהו יותר טוב, אני יכול לתת לך זח, כסף. הוא אמר, אני לא רוצה כי זה נחלת האבות שלי. זה, זה מדור, אני לא יכול לתת לך זה לא אפילו שלי, זה, זה נתנו לי, ואני אעביר את זה לדור הבא, אני לא יכול לתת לך, לא אתן לך. ואז הוא בא עצוב, הולך לישון, ואישה שלו, איזבל בא, והוא אומר, מה אתה עצוב? ואז הוא אומר, ככה וככה, אני רציתי לקחת את הכרם שלו, והוא לא נותן. ואז הוא אומר, מה הבעיה? אני מבטא את הבעיה, צ'יק צ'אק. ואז אני רוצה לקחת את הדברים בידיים שלה, ועושה פעולה די מהר. כותבת מכתב נגד בחור הזה, נבות, בשם של נבות, והוא אומר שבחור הזה הוא קילל את האדום, קילל את אלוהים, והביאה כמה אנשים לשכנע ולהוכיח שהוא עשה ככה. זה היה בעצם לשון בידי שקר, משהו שהיא עשתה. אני אסביר למה אני מביא את הסיפור. אנחנו נציג כמה דברים. ואז <coughs> הורגים אותו באבנים. זה לוקח את הכרם הזה ונותן לבעל בעולם. כל הסיפור הזה, וגם בגדלים, אנחנו נסתכל מההתחלה, אגב זה היה בזמן נביא אליהו, כל מה שהוא קרה, ואליהו היה הנביא שהיה מוכיח את מלך והיא ממש לא אהבתה אותו. כל הבעיות שיש לה, והרוח הזאת, אני מאמין, זה קשור להקשבה, לסמכות ושלטון של אלוהים. בעצם הבעיה הכי גדולה פה זה להקשיב ולהסכים עם משהו אלוהים אומר. זו בעיה שקשורה לשלטון, לסמכות. שדבר מאוד מאוד מאוד חשוב בתוך החיים של מאמין. מה קרה בהתחלה של החשבה לחווה, ובעצם מה היה כל הפיתוי? כל הפיתוי בעצם היה שחבר'ה, אתם יכולים לקחת את השלטון בידיים שלכם. אתם יכולים לדעת משהו אלוהים מסתיר מכם ולהיות כמו אלוהים. <אח> ואז חווה הקשיבה, אדם אחרי זה, והם נפלו. כל הנפילה בעצם וכל הבעיות שבאו בעצם זה בגלל שבן אדם רצה לקחת את השלטון בידיים שלו ולהיות כמו אלוהים. והרוח הזאת היום פועל גם ומנסה לשכנע את הבן אדם בעולם הזה, גם את המאמין, שהוא יכול להיות כמו אלוהים, הוא יכול לשלוט. ובן אדם אוהב את זה, הבשר שלו מאוד אוהב את זה. כשאליהו בא והרבה פעמים מוכיח ואומר דבר ה' לאוזניים של אחיו ואשתו, איזבל, הם כל הזמן אה, מסרבים את זה, הם כל הזמן אומרים אנחנו לא רוצים לקבל את זה. אז דבר ראשון, הבעיה של הרוח יסבל זה מרד, זה אי הקשבה, זה מרד נגד אלוהים, זה מרד נגד גם משרתי של אלוהים, זה לא להסכים עם המנהיגים. והרבה פעמים, לא באותה רמה, כן? אבל לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, את ה... אנחנו לא יכולים להבין אפילו, את הרוח הזאת נגד מנהיגים, לא להקשיב להם. לא רוצה להקשיב מה שהוא אומר, או לא מסכים איתו. ואז אתה שואל, שואל בן אדם, למה אתה לא מסכים? לא יכול להסביר. אז יש דבר כזה, וזו סכנה מאוד, צריך להיזהר מזה ולעגן את עצמינו את זה, מרוח הזאת שבאה ומשפיעה עליך כדי לא להשכיב, להקשיב, לא להקשיב, לסמכות ושלטון של אי עבורך. הרבה פעמים זה גם יוצא כאי כבוד. הרבה פעמים הם הראו את זה, אבל אנחנו יודעים שהיא אחת מהאנשים שהרגה הרבה אה, נביאים והשפיעה הרבה בתוך העם. נביא הוא מציג של אלוהים, בעצם כל משנה של איסן הוא המחסיק שלו. ואם אנחנו לא מקשיבים למנהיגים שרעים סן עבורנו, כמובן זה תמיד צריך להיות לפי דבר ה', ואם זה כן לפי דבר ה', ואנחנו אומרים לא, לא רוצה להקשיב לו, אז צריך לשאול את עצמי האם אני כן מקשיב את הרעים באמת. אם אני לא מקשיב את המנהיג שלפניי, איך אני אקשיב את הרעים שאני לא רואה? דבר שני, חוץ ממרד נגד שלטון, הם היו, או שהיא הייתה לקחת את השלטון בידיים שלה בכל מחיר כדי להשיג את המטרה שלה. אז הייתה לה מטרה לקחת את הכרם הזה, ובכל מחיר, לא משנה, אם צריך לעלות, אני אעלות. וככה היא עשתה. אז הרוח הזאת צריך להיזהר ממנו, כי אם אתה מוצא את עצמך במקום שאתה מוכן, בשביל כבוד לעצמך, בשביל שלטון, בשביל פשוט להיות קדימה כל הזמן, לקחת כל מקיר ואיך אומרים, uh, לנצל את זה לרע, לנצל את זה אז צריך להיזהר מזה, כי זה יכול להיות ריח של הרוח הזאת. דבר שלישי זה לשון רע, לשון רע, שבן אדם פתאום יש לו לשון רע ובין המאמינים שאחד מתחיל לדבר עבור שני ובמאוחד אחד מתחיל לדבר נגד מנהיגים זה יכול להיות שהרוח הזאת מתחילה להיכנס כי זה מה שהיא עשתה, כמו שדיברנו, היא כתבה מכתבים נגד הנבות בעצם זה היה כל שקר, זה היה לשון רע וזה דבר שלישי שמתאר את הרוח הזאת, לשון רע okay, אז דיברנו קודם כל מרד או אי-הקשבה נגד שלטון נגד סמכות של ריב סאן עבורך, דבר שני זה לקחת את השלטון בידיים שלי על כל תנאי כדי להשיג את המטרה, כדי להגיע לשלטון הזה, דבר שלישי זה לשון רע, ודבר רביעי, בקצרה, כן? מדברים על זה, זה לקחת את ההצלחה של מישהו אחר, ו... כמו שהם אומרים, לקחת את זה לעצמי. פרסוי, אתה יודע? אתה יודע, אתה לקחת לעצמי, נכון? פרסוי לצדך. לעצמי. כן. בעצם לגנוב את ההצלחה של מישהו אחר. וזה מה שהם עושים פה עם נבות, כי הכרם הזה זה לא, הוא לא עבר על זה. הם לא השקיעו בזה. פשוט דפו, באו ונדחו בכוח. ואני רוצה להשאוף את זה, חברים, עם... אם... כמו שארטור דיבר, אני תכף רציתי להביא את הדוגמה הזו, שאתה סיפרת את הסיפור של קבל שלך, שדיבר על פורים וחנוכה, כן? זה מאוד מעניין שזה דומה, לא, לא לכל המאמינים מעם הגויים, כן? אבל מאוד מאוד דומה לאנשים כאלו שאומרים אנחנו עכשיו ישראל חדש, העם החדש, אנחנו אה, החלחנו את עם ישראל ואנחנו לא צריכים את פורים וחנוכה וכו' אלה וכו' אבל מה שקורה, הם עושים והם לא שמים לב שבתוכה יש רוח, אותה רוח של שבא לקחת את ה, לא סתם כרם, כן? זה היה נחלה כתוב, נחלה. זה לא סתם כרם שלא זה היה נחלה מהאבות. אז באים היום, אני לא יודע, באמת מאמינים, הם לא באמת מאמינים, ואומרים, וואי, אצל יהודים יש את ה... ממש את ה... סבורת הסטור בסיאנה. כן, כן. כן, ממש עשיר, אני רוצה אותו. ואז הם באים להתחיל לקחת את זה, הם אומרים, לא, זה שלנו, כי זה מי אם נסתכל על כל התנ״ך, נראה לי 99% או כמעט 100% כתוב על פי יהודים. כל מישהו שכתב זה היה יהודי, נכון? אם אני לא טועה. כולם יהודים. גם לוק עשה חצי יהודי, אבל לא משנה. אף אחד לא יודע, פשוט חושבים לפי השם שהוא לא יהודי. אבל לוק עשו את זה. היהודים גם כנפשוט כמו שהיום, לא יכול להיות. אני יהודי ואני לא חסיס לעם הזה, שם יהודי לוק? זה לא מבטא. נכון. אז מה קורה? מה שקורה זה שכל הכרם הזה זה של יהודים. ובאים ואומרים זה עכשיו שלנו. ואם אתם לא תיתנו את זה אנחנו ניקח את זה בפוח. ולפי היסטוריה אנחנו ראינו שבאופן פיזי אפילו הרגו את היהודים כדי למחוק אותם Uh, מהנחלה שלהם ולשים את השם החדש ואני מאמין שזה הרוח של איזבר שפועלת באנשים כאלו שבאים ואומרים, ואומרים אנחנו ניקח את הנחלה אנחנו ניקח משהו שייך לאבות שלכם ונעשה את זה שלנו <קוד> <קוד> אם צריך להרוג, אנחנו נהרוג, אם צריך להזיז, אנחנו נזיז, וזה מאוד מסוכן, כי אחרי זה בא אליהו ונותן uh, נבואה מאוד מאוד חזקה, ואנחנו גם יודעים את הסוף של ואני אומר פשוט, לא כדאי שלמאמינים, בכנסייה ובעולם הזה תהיה רוח כזאת. אבל חברים, שאנחנו השבוע, בדרך כלל, נשים לב על עצמנו, נשים לב על ההתנהגות שלנו ולפעמים הרוח שאתה לא יכול להסביר למה אתה מתנהג ככה אני לא אומר שזה רוח אשת, כן? אני מדבר על רוח כהשפעה שיכולה להגיע ובן אדם אפילו לא יכול להסביר למה הוא לא אוהב את המנהיג הזה שיכול להאכיל אותו, דואג עליו ואז פתאום אתה, בא את הרוח הזו של מרד ו... לעמוד פשוט נגד סמכות שלו. זה יכול להיות רוח של איזוול, שצריך להגן את עצמנו על זה דרך דבר ה' ודרך להיות מתחת סמכות של מנהיגים שאלוהים שם עבורנו. בזה יש מאוד מאוד הגנה מאוד מאוד חזקה. אז שאלוהים יברך אותנו ושאנחנו גם נשמור עבור כרם שאלוהים נתן לנו. ו... משהו שלי באמת ייתן לנו חוכמה איך להגן על זה, איך לבוא ללבטות כאן. בלי זה שאנחנו מכניסים את הרוח של זה. אמן.